і широчезне дерев'яне ліжко, сколочене ще до війни майстровим чоловіком із сусіднього села, матереним земляком із Війтовець. Як і до війни, коліно жерстяної труби підтримувалося дротиною, що охоплювала трубу і закручувалося на цвяху, вбитому у сволок. Труби можна було б і винести на весну та літо, та немає чоловічих рук, подумав Володя. Кожна деталь тут була знайома і мила. Все, як і до війни, ніяких перемін. Хіба що хата нижчою стала. А може, то він підріс? Хм, підріз. Вимахавон який? Помаленьку, помаленьку, непевно, вимовила мати, не ховаючи свого незадоволення. І вже сміливіше. У нас нікого і в роду не було, аби менжували дівчатами, мов циган кіньми. Бувало хлопець з дівкою, токують годів чотири, а то й більше. Сплять під одним рядном на досвідках роками, а не займає сердешної, бо це у нас по конвіку ганьба, байстрюка принести в подолі. А тут ще не встигли з хронтів госпіталів повернутися солдати, а він кинув одну і присурганився до матері з іншою. Зося мені листи писала, матір'ю називала. Та зрозумійте, мамо, у нашому роду ніколи не було пругерів, спідничників. З діда-прадіда люди чесні. Усі сім'ями жили доскону. Одну єдину мали законну дружину, а тут на тобі. Чи зірочки на погонах твою голову дівчину запоморочили, га? На все село ганьба. Та Зося вийшла заміж за іншого. «І не винен я у тому. Сама написала мені, що мости між нами спалені. Мені інша писала, матір'ю називала. Ну хай тій забаглося, не діждавшись з побєди заміж вискочити, сукала свою нитку мати. Так чого не приїхав у село? Не кинув пильним оком на снігорівських дівчат. І тріщина Санька перепитувала про тебе всю війну. Червоніла, мов маків, цвіт». Уже після війни, як питала, коли Володька у відпустку приїде. І Векла стара натякала на свою маньку, чим не гарна дівка. Коли по воду йде, то аж земля гуде. І вчителят понаїхало, та всі молоденькі, як пуп'янки, та ж пищать заміж. Марина теж, між іншим, учителька. І молода, і гарна, і розумна. Вам цього мало? Мати немову перша оглянула дівчину з голови до ніг. «І роду племені не знаємо. Нашого радянського племені». Напівжартома напівсерйозно вклинився у материн речитатив. «Зося он скільки трикутників прислала з хронту, матір'ю називала». Оксана Петрівна кліпнула очима. І сльози полилися, мов горох, крупні, рясні. Мені на спаса сон приснився. Буцім то ти на смітнику на наослі поженився. Я все життя вірила в сни. Зблідла наречена підвелася і сяйво очей її померкло. На Поділлі, кажуть, насильно милою не будеш. І в нас теж, кивнула головою Оксана Петрівна. «У тебе, дівчина, виходить, єлій у голові, варить макітра». «Не зовсім дурна знаця?» «Мамо», – вигукнув син. «Ну-ну, подякай далі», – заохочує дівчину, яка має нахабство без її волі називатися майбутньою невісткою. «Ти з чого їхала сюди? Мать хотіла понаравитися свекрусі? «Хотіла». «Це важливіше, бачу, ніж майбутньому чоловікові сподобатися». Чесною відповіддю немов збила з пантелику суворого сподиню. Хто ж не хоче понаравитись? Санька-пріщина і город випале, і молочка принесе горщик, як занедужею, а манька старої векли корів кось уже другий рік пасе. І як зайде в хату, на фотокарточку Володимира гляне, то ж з лиця міняється. А ти що ж? Я хочу щастя вашому синові. А ви шукаєте вигідної для себе невістки. В хату зайшов водій. «Звиняйте, то я поїхав. А за вами, Володимире Петровичу, як і домовилися, приїду післязавтра вранці». Син підвівся, кивнув водію. «Зачекай трошки». «От що, мамо, я привіз на оглядину свою наречену. То правда, вона ще не дружина моя, але скоро буде». І прошу вас єдине, любіть її і шануйте, Марина варта того. А тепер прощавайте. Довго, мабуть, ми не побачимося. Цими днями мене пошлють на роботу в якусь область Західної України. Зі мною згодом поїде ваша майбутня невістка, яку ви не прийняли в своє серце. Допоки житиму, але син уже не слухав матір. Дуже сумно мені, мамо, що ви нас так зустріли». Оксану Петрівну, що могла отбрехатися одусього села відразу, немов заціпило. Володя вийняв гаманець, поклав перед матір'ю. «Ось вам на перший випадок».